Četvrtkom 13. svibnja 1099. godine Raimond on Tuluza Prvi među vođama prvog križarskog pohoda donosi odluku da se prestane subsjedenjem grada Arkaha. Opsada je počela još u veljači. Oko grada okupile su se gotovo sve križarske vojske. Samo je do Taranta otišao u Antiohiju kako bi tamo učvrstio svoj položaj. Ostale križarske vođe, Tankred i Robert Normandijski, Robert Flandrijski i Gottfried Bujonski, pridružili su se Raimondu u opsadi tog grada. Ali Arkah se nije htio predati križarskoj vojsci. Kod tog grada dogodio se jedan veliki incident. Petar Bartolomejski, svećenik koji je tvrdio da je u Antiohiji našao sveto koplje koje je probilo Isusa Krista na križu na Golgoti, tvrdio je početkom travnja da su mu se ukazali sveti Petar i sveti Andrija i rekli mu da se Arkah mora odmah napasti. Kako je većem dijelu križarske vojske već bilo dosta njegovih proročanstava i vizija, Petar je odlučio potvrditi da on govori istinu. Kako je to učinio, opisuje Steven ranciman u prvom tomu svoje povijesti križarskih pohoda. Kušnja je počela na veliki petak 8. travnja. Dvije hrpe trupaca, blagoslovljenih od biskupa, podignute su u uskom prolazu i zapaljene. Petar Bartolomejski je odjeven samo u tuniku sa svetim kopljem u ruci, brzo je skočio kroz plamen. Pojavio se strašno opečen i pao bi natrag u vatru da ga Raimon Pilet nije zgrabio. 12 dana bio u agoni, a onda je umro od zadobivenih rana. Petar i njegove vizije, kao i vjerodostojnost Svetog Koplja, nestali su nakon tog događaja. Petar je bio mrtav, križarska vojska još je mjesec dana ostala pod Arkahom, ali grad je ostao neosvojen. 13. svibnja Raimondo Tuluza odlučio je da se dosta vremena izgubilo pod tim gradom. Zapovjedio je da vojska krene dalje prema svom krajnjem cilju, Jeruzalemju. Bilo je nekoliko načina da se dođe do Jeruzalema. Jedan je put vodio preko Damaska. Taj je put bio lagan, s obiljem hrane, ali nije bilo vode. Drugi put je bio preko planine Libanon. Tamo je bilo i hrane i vode, ali taj put bio težak za tegleće životinje i konje treći put vodio pored obale. On je bio najbolji, ali je na nekoliko mjesta put vojsci mogao biti prepriječen od šačice suparničkih vojnika. Na kraju je sve razrišeno tako što se poslušalo lokalno proročanstvo, koje govorilo da će vojska koja će zauzeti Jeruzalem proći putem pored mora i križari su krenuli obalnom cestom. Kada se križarska vojska približila velikom gradu i Luci Tripoli, emir koji je vladao gradom, pustio na slobodu 300 zatočenih kršćana. Još je križarima dao 15.000 bizantskih zlatnika i 15 dobrih konja. 16. svibnja križari su otišli iz Tripolija. Tri dana kasnije prošli su granicu koja označavala početak kalifata kojima su vladali Fatimidi. Križari su prošli pored Beiruta i Akre, Upravitelji tih mjesta sačuvali su svoje gradove i okolne plodne vrtove i vočnjake plaćenjem od kupnine križarima. Sidon to nije učinio i njegova je okolica opustošena. 3. lipnja križari su došli pred Ramlu. Steven ranciman piše. Ramla, za razliku od drugih gradova u Palestini, bila je muslimanski grad. Prije turske invazije bila je središte pokrajine, ali je počela propadati zadnjih godina. Dolazak križara uzbunio je stanovnike. Posada je bila malena, grad predaleko od mora da bi mu mogla pomoći egipatska mornarica. Pobjegli su i svojih kuća prema Jugozapadu, ali prije toga su u znak Prkosa uništili Veliku crkvu Svetog Jurja, koja je stajala u uništenom selu Lida, milju od Ramle. Križari su bili oduševljeni za uzimanjem prvog muslimanskog grada u svetoj zemlji. Ali trebalo je odlučiti kako dalje. Jedan dio križara smatrao je da je ludo krenuti prema Jeruzalemu u oči ljeta. Predlagali su napad na Egipat, sjedište Fatimidskog kalifata. Većina križara odbila je taj savjet i 6. lipnja križarska vojska krenula je prema Jeruzalemu. Na putu do grada vitezovi koje je predvodio tankred zauzeli su Betlehem, Isusovo rodno mjesto. Sljedeće noći nastupilo je pomračenje mjeseca. Za križare to je bio nagovještaj sumraka vlasti polumjeseca na cvetom zemlju. Jeruzalem su okruživala jedna od najčvršćih zidina srednjeg vijeka. Temeljim je bio u zidinama koje je dao sagraditi rimski car Hadrijan. Bizantinci, majadi i Fatimidi samo su dogradili i ojačali te zidine. S tri strane grad je dodatno bio zaštićen strmim dolinama Kedron i Hinon, te Maslinskom gorom. Samo je na jugozapadu i na sjeveru pristup gradu omogućavao napad. U samom Jeruzalemu nije bilo izvora vode, ali su cisterne osiguravale dovoljno vode za grad. Rimski sustav odvodnje, koji je bio još u upotrebi u vrijeme dolaska križara, osiguravao je da se bolest ne uvuče u sustav obskrbe vodom. Križarska vojska se suočila s još nekim poteškoćama kada je došla do Jeruzalema. Njih ovako opisuje Christopher Thierman u knjizi Boži rat, nova povijest križarskih pohoda. U utorak 7. lipnja kršljanska vojska, brojeći možda manje od 14.000 boraca, stigla je do zidina Jeruzalema. Kad je cilj putovanja bio dosegnut, započela je konačna kušnja. S obzirom na opasnost od Fatimidskog napada, neplodan kraj, nemogućnost oporavka i nemoć tako malene vojske da provede čitavu blokadu, nije dolazilo u obzir da se ponovi polagano davljenje Antiohije. Provedbu opsade spriječilo je više čimbenika. Nedostatak vode, što ih je prisililo da razrade plan donošenja vode s velikih udaljenosti. Bolest barem jednog vođe, tankreda, koji je pati od crdobolje. Nedostupnost dodatne količine drva za izradu ljestava, opsadnih sprava i kula, te i dalje podijeljeno zapovjedništvo. Nedostatak drveta za obsadne sprave rješenje je kada su do Jeruzalema došli dženoveški mornari s velikim količinama drveta i s inženjerima. Obranom Jeruzalema zapovjedao je Iftikar Aldavla koji imao na raspolaganju posadu profesionalne vojske iz Egipta, ali i lokalnu miliciju. Izgrada on je protjerao svoje kršćansko stanovništvo, tako je smanjio broj ljudi koje on mora ohraniti, a dodatno je opteretio križare. Pravac napada od gore Sion vodili su križari pod vodstvom Rajmunda Tuluskog sa sjevera na Nova Damaščanska i Herodova vrata napadali su križari pod vodstvom Gottfrida Bujonskog, Tankreda te Roberta Flandrijskog i Normandijskog 13. lipnja križari su krenuli u napad. Pored žestoke borbe, morili su ih žeđ i vremenske neprilike. Steven Ranciman piše. Puno je dana puhao široko sa svojim ubojitim učinkom na živce ljudi koji na njega nisu navikli. Opskrba vodom bila je sve teže. Brojne tegleće životinje iz stada koje je prikupila vojska svakodnevno su umirale od žeđi. Odredi su morali u potrazi za vodom ići i do rijeke Jordan. Kršćani domorovci bili su naklonjeni križarima i djelovali su kao vodiči do izvore i šuma u susjedstvu, ali bilo je nemoguće spriječiti prepade i zasjede muslimanskih vojnika. Nakon prvog neuspješnog napada, križari su počeli izgrađivati opsadne sprave. Okolica Jeruzalema stavljena je pod nadzor. Križarske vođe, koje su stalno bile u svađi, počele su surađivati i koordinirati napade. Onda je do vojske stigla vijezda i iz Egipta krenula pomoć Jeruzalemu. Križari su odlučili da se grad mora hitno zauzeti. Kako bi se podignuo moral, odlučeno je da se oko gradskih zidina održi procesija, nalik na onu koju je Jošua održao oko Jerihona. Kristofar Tirman piše. Nakon trodnevnog posta, čitava je vojska na čelu sa svećanicima koji su nosili sve veću zbirku relikvija, krenula 8. srpnja Bosonoga uokolo zidina Jeruzalema, ne obazirući se na ruganje mjesnog stanovništva. Nakon obhoda, smaslinske su se gore vojci obratili Raimond iz Aguilera za Provansalce, Arnulf iz Šokea, slatkoriječivi kapelan vojvode Normandije i Petar Pustinjak, sada pod zaštitom Gotvrida, Bujonskog i Lota Rinžana. Grof Raimond i Tancred javno su se pomirili. 13. srpnja 1099. godine počeo je završni napad križara na Jeruzalem. Napad je došao iz dva pravca, iz pravca Sionske gore i sa istočnog dijela Sjevernog pravca. Lažni napad pokrenut je na sjeverozapadnom dijelu Sjevernog pravca. Raimund od Agilera, jedan od kroničara prvog pohoda, piše da je tada u napadu sudjelovalo 12.000 pješaka i 1200 ili 1300 oklopljenih vitezova. Prvi zadatak križarske vojske bio je da se zatrpa jarak koji je opkoljavao zidine, kako bi opsadne kule mogle doći do samih zidova. Cijelu noć i dan križari su to radili i trpjeli strelice, kamenje i tekuću vatru koji su na njih bacani sa zidina. Kada su jarci zatrpani, zidinama su se počeli približavati opsadni strojevi. Kristofar Tirman piše Otpor je bio posuda žestok, a najjači na jugu, najbliže središtu u citadeli. U oba sektora branitelji su se koristili katapultima. Gubici su bili veliki, možda čak petina ili četvrtina zapadnjačke vojske. Vezu između dva kršćanska napada održavali su javljači znakova smješteni na Maslinskoj gori, koristeći se odbijačima svjetla. U podne u petak 15. srpnja ohrabreni su provansalci bili potaknuti na obnovu napada, dok se sjevernjačka opsadna kula s naporom primakla prema unutarnjem zidu preko kojeg se nadvila. Albert i zahena zabilježio je da je na najgornjem katu kule bio smješten zlatni križ, dok je sam vojvoda Gottfried stajao i odapinjao svoj samostrijel grad. Kad je kula doprla do samih zidina, braća Ludolf i Engelbert iz Durnajja s su kata prebacili daske preko ponora i ušli u grad, a uskoro su za njima slijedili Gottfried, Tankred i Lotarinžani. Kada je križarska vojska uspjela doći na zidine, spuštene su ljestve i križari su počeli ulaziti u gradske ulice. Gottfried je ostao na zidinama kako bi pozvao križare da dođu na tu točku provale. Tankred je poveo svoje vitezove i vojnike u grad. Više obrana nije bila moguća, muslimanska vojska je slomljena. Nakon poraza nastupio je pokolj. Christopher Tirman ovako ga opisuje. Malo je tko u Jeruzalemu bio pošteđen pokolja. Židovi su bili spaljeni u sinagogama. Muslimani su svi odreda bili sasječeni na komade, obezglavljeni ili polako mučeni na vatri prema kršćanskom svjedočansu. Razmjer juža krvoprolića bili su toliki da je jedan židovski svjedok morao s odobravanjem primijetiti da kršćani barem nisu silovali svoje žrtve prije nego što su ih ubili, kao što to rade muslimani. Grad je bio potpuno opljačkan. Osvojači su odnijeli zlato, srebro, konje, hranu, sadržaj pojedinih kućanstava u tako temeljitom pljačkanju kakvom nema premca u srednjem vijeku. Pokolj u Jeruzalemu koji je počinila križarska vojska bio je strašan. Kršćanski kroničari, svjedoci pohoda, pišu o krvi na ulicama koja je dopirala do gležanja križarskih vojnika. Tako su križari 15. srpnja 1099. ušli u Jeruzalem i ostvarili cilj križarskog pohoda, koji je počeo pozivom pape Urbana, drugog na saboru Klarmonu. Papa je pozvao na pohod u studenom 1095. U ljeto, 1099. križarska vojska zauzela Jeruzalem. Put do tog grada bio je dug i težak, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebi. Da kako da su Turci i već reći u samome sa početku, postali svjesni snage te križarske vojske, dakle opsada Nikeje to je jako dobro e, pokazala i ona je napravo tako dobro uspjela poneprije zbog e, bizantske pomoći jer su e, bizantinci stavili na raspolaganje križarima opsadne sprave križari baš nisu imali opsadne sprave to to će se pokazati kao velik problem i što se tiče opsade Antiohije, konšnici što se tiče e, opsade Jeruzalema. Ono što je nedostajalo samim Turcima Selđucima je bila ta činjenica da se nisu mogli na jednako efikasan način borbe križarima kao što bi to mogli učiniti neki ratnici u srednju vekovnoj Europi. Dakle, to je bila razlika u samoj taktici borbe. Jedina prednost, možete se tako reći, nešto što, na što križari nisu bili tako naviknuti, su bili konjenici streličari. Dakle, oni su bili vrlo važna udarna sila samih sređuka, ali i ostalih muslimanskih poglavara, vladara koji su se sukubljavali s križarima. Zapravo, cijeli taj pokret kroz malu Aziju, nakon što su porazili prvo kod Nikeja, onda kod Dorileja Selđuke, je nekako protekao manje više dobro. Puno više su se sami križari međusobno, dakle, vodstvo sukubljavali oko toga tko treba preuzeti prvenstvo i vodstvo nego što su sami selđuci bili njihova prijetnja. Jedino što je moglo biti velik problem je statičnost. Naime, ako bi se križari zaustavili kao recimo nekoga grada kao što je bila Antiohija, i dopustili da ondje provedu više vremena, to je onda kako ih izlagalo opasnosti da se nađu u okruženju i to se doista dogodilo. Nakon zauzimanja Nikeje križarska vojska polako je krenula dublje u Malu Aziju. Tamo su križari došli u područje u kojem su vojske Turaka, selžuka uništile mnoge bizanske odrade. Postale su te glasine što se dogodilo s tim vojnicima. Seldučki sultan Kilij Arslan namjeravao je tako uništiti i križarsku vojsku. Početkom srpnja 1097. križarska vojska sukobila se 70 km jugoistočno od Nikeje s vojskom Kilij Arslana. Taj se srazdviju vojski naziva bitkom kod Dorileja, ali sam Dorilej nalazi se 40 km sjevernije od mjesta bitke. Križarska vojska bila je podijeljena u dva dijela – Prvi dio predvodili su Boemund, Robert Flandrijski i Normandijski, te Stefan od Bloa. S tom je vojskom, to je bio manji dio, bilo puno civila, hodočasnika i slugu. Glavnina križarske vojske, predvođena Raimondom Tuluskim i Gottfriedom Bujonskim, bila je kilometrima iza ove prethodnice. Vojska Turaka Selđuka bila je znatno brojnija od križarske. Christopher Thiermann ovako opisuje prvi dio bitke kod Dorilea. Kad je vidio veličinu Turske vojske, Boemund, čija je vještina u zapovjedanju već bila prepoznata, zapovjedio je pješacima, svećenicima i drugim neborcima da podignu obrambeni tabor nezgodno leđima okrenut prema močvari, a vitezovima je naredio da na konjima krenu prema neprijatelju. Stvari su se odmah pogoršale. Pokretili su turski strijelci na konjima potisnuli vitezove natrag do tabora i napali ga sa svih strana. Opkoljena, prethodnica se žestoko sukobila u nepopustljivoj, krvavoj bitki prsa o prsa, poduprta svojom zbijenom formacijom, nedostatkom alternativnog rješenja i bujanjem duha zajedništva. Nakon više od pet sati, prethodnica se suočila s pokoljem. Križari su znali da predaja znači robstvo ili smrt i nisu se namiravali predati. Civili su bili u središtu tabora oko izvora vode. Žene su bile zadužene da nose vodu borcima. Bitka je bila krvava i mučna. Kasnije će njezini sudionici, koji će upisati u kronikama, pisati o tome kako su bili stisnuti kao ovce u toru, bez nade da će preživjeti. Ali onda je klavnina križarske vojske došla na bojište. Daljnji tog bitke ovako opisuje Steven Ransiman. Turci nisu shvatili da nisu opkolili cijelu križarsku vojsku. Na prizor novopridošlica pokolebali su se i nisu mogli spriječiti da se dvije vojske spoje. Križari su bili osokoljeni. Stvorivši dugu frontu s Boemundom, Robertom Normandijskim i Stefanom od Blois na lijevom krilu, s Raimundom i Robertom Flandrijskim u središtu i s Gotvridom i Hugom na desnom krilu krenuli su u napad. Turci su nepripremljeni dočekali taj napad i vjerojatno im je ponestajalo streljiva. Njihovo oklijevanje preraslo je u paniku kada se na brdima iza njih iznena da pojavio biskup od Lpija s odredom južnih Francuza. Biskup je sam planirao tu diverziju i pronašao je vodiča koji će ih provesti po planinskim putovima. Njegova intervencija osigurala je križarski trijumf. Turci su razbili svoje redove i uskoro su bili u bijegu prema istoku. Bitka kod Dorileja bila je velika križarska pobjeda. Šatori sultana i njegovih emira pali su u ruke križarskih vitezova. To je donijelo puno plijena, a sultanu je taj poraz podkopao autoritet. Sada su mnogi gradovi Anadoliji dočekivali križare i pozdravljali ih. Nakon što su se u mučnom i napornom maršu križari probili kroz Anadoliju, desetog oživka 1998. Balduin Bulonjski i njegovi križari osvojili su Edesu. Zapravo on je na prijevaru zbacio armenskog vladara koji ga je pozvao da mu pomogne proti vojske koju je vodio Kerboge Mosulski, muslimanski vladar koji je vodio veliku vojsku kako bi razbio križarsku obsedu Antiohije. Osvajanjem Medese mjesta u današnjoj jugoistočnoj Turskoj, kroz koje je prolazila ključna cesta koja je spajala Mezopotamiju i Anadoliju, križari su dobili prvu državu na Levantu. Ali ta je pobjeda bila gorka jer je dolazila i sukoba križarskih vođa, a bila je i čin odbacivanja prisege koje je dana Bizanskom vladaru. Edesa je dobar je se tu vidi normanska ideja kako ušičariti nešto, nešto za sebe, iako ne izgubiti glavni cilj izvida vida sasvima, ali ako... I on nije ostvariv u neko dogledno vrijeme i bez prevelikih žrtava, onda bolje se zadovoljiti malim. Dakle, u samom mestartu se već vidi da neki križarski vođe pone prije su skloni tomu da za sebe stvore što povoljnije uvjete i da u konačnici i ostanu na tome, na tome prostoru. S druge strane, neki su bili spremni i pobjeći. Recimo, Stjepan Blaski, je na, ko koji se čak nekoliko dana prije u jednom pismu, pišući svoj suprzi o tomu kako ga svi cijene i kako su ga postavili praktički za svoj vrstno vođu, vrlo vjerojatno zapravo je bio zadužen za logistička pitanja u vezi sa obsodom Antiohije, ali nakon toga jednostavno kada se stvar otegnula i kada je vidio da niti njegov autoritet nije onako kako je on mislio, da jest, jednostavno je pobjegao, dakle, otišao, to je bila mrlja koja je onda mu trajno ostala, koji on pokušavao i naknadno ispraviti, priključujući se i kasnim prilikama dakle, taj prvi križarski pohod koji je nominalno završio u 1999. godine u osvojenjem i zapravo nije završio e, sasvim tada, e, jer još postojite kako odjeci i još manji pohodi koji su potrajali nekoliko godina na, nakon toga, dakle, u sto godine i još čak i malo kasnije. Onda mm, tu je recimo primjer i Raimunda Tuloskog koji je doista velika sredstva utrošio na cijeli taj pohod, da zapravo toga nije dobio ništa i on se žestoko sporio i žestoko vrijeđao također na svaku situaciju, svaku priliku kada je iz njegove osobne perspektive osobito bilo jasno kako ne uživa onaj ugled koji on smatra da treba uživati, dakle doista jer je bilo teško spojiti i sve te taštine i sve te želje i kada se sve to uzme u obzir, doista, kako bi se mogli reći, pravo čudo što je pohod tako uspješno završio. Zauzimanje uzimanje Edese bio je važan trenutak prvog pohoda. To je bila prva država koju su križari utemeljili na Levantu. Edesa je bila strateški važan grad koji je nadzirao puteve iz Iraka prema Anadoliji. Vojska Kerboga Mosulskog koja je trebala pomoći Antiohi, neplanirano je zastala kod Edese. Tamo je ona ostala tri tjedna opsjedajući grad. U vremenu križari su zauzeli drugi važan grad na Levantu, Antiohiju. Ona je smještena u današnjoj Turskoj na ušću rijeke Oront i udaljena je oko 20 km od današnje tursko-sirijske granice. Taj je grad osnovao 300. godine prije Krista Seleuk I Nikator, jedan od generala Aleksandra Velikog. Antiohija je ubrzo postala križište karavanskih putava koji su iz Azije dovozili robu na sredozemlje. 64. prije Krista osvojili su je Rimljani Oni su od nje napravili treće mjesto po stanovništvu i važnosti u svom carstvu Veći i važniji od Antiohije bili su samo Rim i Aleksandrija Antiohija je postala i jedno od najranijih središta kršćanstva. Pod vlast arapskih kalifa Antiohija je pala 634. godine. Bizantiju je vratio 969. Turci i Selđuci zauzeli su je 1084. godine. Iako je već u arapsko vrijeme Antiohija počela propadati, ona je 1097. kada je pod njezine zidine došla križarska vojska, bila moćan grad. kristofer Tirman ovako ju opisuje. Usprkos veličini zapadnjačkih vojski, Antiohija je predstavljala zastrašujuću prepreku. Iako je njezina posada bila skromna, možda samo nekoliko tisuća ljudi, opseg bedema načičkan mnoštvom kula obuhvaćao je 12 kilometara, očeka se većina prostirela surovim planinskim zemljištem. Unutar utvrđenog prostora od oko 7,5 četvrnih km, nalazila se planina Silpi, blizu čijeg se vrha smjestila citadela, 300 metara iznad glavnog naselja. Nemogavši opkoliti Antiohiju potpunom blokadom, Križarski je alternativni napad ponudio malo neposrednog izgleda za uspjeh. Križarska opsada tog grada trajala je od listopada 1097. do lipnja 1098. Opsada tog grada gotovo je uništila križarsku vojsku i križarski pohod. Ali to se nije dogodilo. Boemund Taranski uspije predvoditi križarsku vojsku u zauzimanju tog grada. Boemund, koji je tada već razmišljao plijenu koji će dobiti, uzet će Antiohiju za sebe. Tu će nastati druga križarska država, kneževina Antiohija. Za vrijeme opsade tog grada konačno će se raskinuti veze koje su vezivale Bizanskog cara Aleksija Komnena i križarske vođe. Oni su mu u Carigradu položili vazalsku prisegu. Nakon zauzimanja Antiohije ona više nije vrijedila. Ta opsada Antiohije je bila sovrsna prelomnica zato što je ona križarima, barem iz njihove perspektive, dokazala da ne mogu računati na pomoć Bizantskoga cara, dakle na Aleksiju pomoć barem onako kako su oni to očekivali. Dakle, carim je pružio sve što je mogao, čak je i poslao i vlastite čete zajedno sa, sa križarima u cijeli taj pohod. Međutim, onda kako se ta opsada Antiohije toliko o, otegnula, dakle ona izbilja trajala gotovo godinu godinu dana i zapravo je odnijela jako mnogo žrtava. Križari su se našli dva puta, praktički u situaciji koja se gotovo može opisati kao staljngradska situacija. opsjedajući našli su se i sami opsjednutima, ali ipak su na koncu preladili. I tu treba također naglasiti glasiti jednu, jednu stvar, da su sada svi oni velikaši koji su položili prisegu odanosti, dakle vazarsku prisegu, smatrali da ta prisega više ne vrijedi, jer kao što sam bio rekao taj odnos je bio obostran. Vazal ima obaveze prema senioru, senior ima obaveze prema svome vazalu. Ovim odlaskom je zapravo Aleksije prekinuo taj odnos. Treba i njega razumjeti duše, jer doista neuspjeh križara i kompletni poraz, dakle i nestanak i četa koje je car stavio na raspolaganje e, ondje i kako bi oslabili njegovu ukupnu poziciju. E, Aleksije je morao igrati na sigurno s obzirom na to da je e, Sjelžučka država s jedne strane u Maloj Aziji bila presnažna bez obzira na ove poraze koje je doživjela u e, sučeljavanju s križarima, dakako kako tu je i prostor jugoistočne Europe, Balkana e, koje je također Aleksije morao računati. Opsad Antiohije je mogle uništiti prvi križarski pohod. Nekoliko puta križari su bili na rubu poraza. Muslimanska vojska koju je predvodio Ridvan Alepski poražena je kod Antiohijskog jezera i to je diglo moral vojci. Ali ta je pobjeda koštala u životima. Sama Antiohija mjesecima je odolijevala napadima. Jedan od teških trenutaka u opsadi Antiohije ovako opisuje Steven Ransimar. Nakon katastrofalne bitke od 29. prosinca 1097. uslijedio je sljedeći dan potres, koji se osjetio čak i u Edesi. Te večeri Aurora Borealis osvijetlila je nebo. Tijekom sljedećih šest jedana neprestana kiša stalno je lijevala i polako je postajalo sve hladnije. Stefan od Blois nije mogao razumjeti zašto se svi žale zbog jakog sunca u Siriji. Bilo je jasno da je Bog zbog njihovog ponosa, luksuza i banditizma bio nezadovoljan svojim ratnicima. Ademar od Lepija zapovjedio je svečani trodnevni post. Ali s koja se polako približavala, post nije baš imao nekog smisla. Uskoro je jedan od sedam ljudi umirao od gladi. Za vrijeme opsede umro je i Ademar biskup od Lepija, legat pape Urbana II. na pohodu prema Jeruzalemu on je bio jedina osoba koju su poštovale sve vođe pohoda. Kao da nije bilo kraja jadu, Kerboga Mosulski je nakon trotjedne neuspješne opsade Edese ipak sa svojom vojskom došao u pomoć Antiohiji. Na kraju Kerboga i Antiohija pali su pred Križarskom vojskom. Vrlo vjerojatno ne bi niti mogli se tako odvažiti jer da nije pobjeda kod Antiohije osnažila tu želju a ona pak ne bi bila možda moguća da nije izrazito važnu ulogu digrao jedan psihološki faktor naime praktički prije nego što je sama Antiohija pala proširili su se među samim redovima samih križara vijesti kako je otkriven ostatak Svetoga koplja dakle kojim je bio proboden Krist na križu Također nekoliko dana prije jedan redovnik objavio da su mu se ukazali krist djevica Marija dakle, i da jednostavno primi objavu kako će križari postići pobjedu, da je to imalo učinka, pokazuje važnost zapravo toga psihološkog efekta te vjerske goljevice. I s druge strane je palo i tekako na plodno tlo jer je to davalo osjećaj križarima da uistinu rade ono što treba činiti. Međutim, to je samo jedan element priče. Drugi, jednako važan, je bila činjenica što su križari neprestano dobivali pojačanja sa zapada. Sva ta vojska koja je kretala, jasno imala je i kako gubitke. Pojedini velikaši, kao što sam već istaknuo, su čak i odlazili. Međutim, ljudi su pristizali Profesionalni ratnici su i dalje pristizali sa Zapada, dakle i dalje je cijela ona propaganda, taj vjerski žar su imali učinak, dakle polučili su ono što je Papa Urban vjerojatno samo u svojim najdrskim eh, snovima eh, zamišljao, dakle jednostavno ljudi su bili u tome trenutku spremni eh, napustiti razmjernu sigurnost i eh, ugodu svojih domova na zapadu Europe i priključiti se tome ratnome ratnome pohudu. Upravo zahvaljući pritjecanju novih snaga i u konačnici put koji je relativno mali između Antiohije i Jeruzaleme je mogao biti ostvaren, osobito stoga što je također Križarska vojska se suočavala sa novom opsadom jednog golemog grada. Križarske vođe bile su svadljiva skupina. Neki od njih su, zbog svojih interesa, bili spremniji napustiti križarski pohod. Ta razjedinjenost pak nije bila ništa prema onoj koja je vladala kod muslimanskih vladara Bliskog Istoka. Nominalno to su bile tri sile. Turci, Selđuci, koji su vladali malom Azijom i dijelom Bliskog Istoka, Abasitski kalifat u Bagdadu i Fatimidski kalifat u Egiptu. Turci, Selđuci i Abasidski kalifi bili su suniti. Selđuke je karakterizirao njihov militantni sunitski islam. Fatimidi u Egiptu bili su pak šiti. Ali unutar te podjele bilo još nekoliko podjela. Naprimjer, Fatimidski kalif ovisio je o plaćeničkim trupama mamelucima. Bagdadski abasidski kalif imao je pak druge probleme. Pored Turaka Selđuka, sekta koja će kasnije na zapadu dobiti ime Asasini, ubiće 1092. bagdatskog vezira Nizama al-Mulka. Stvari neće biti ništa bolje u Siriji i Iraku. Christopher Thirman piše. U Maloj Aziji, Kili Arslan, držan poslje poraze i smrti oca Sulejmana godine 1086. kao talac Malika Šaha, počeo obnavljati neovisni sultanat Rum, natječući se sa Selđucima i Danišmendima u istočnoj Anadoliji. U građanskim ratovima oko nasljedstva Malika Šaha, njegovog je brata, Tutuša, vladara Sirije godine 1095. porazio i ubio sultanov sin Bakjaruk, čiju je vlast sve do svoje smrti osporavao njegov brat Muhamed. I dok se većina krvavih sukoba odvijala u zapadnom Iranu, političko se jedinstvo u Siriji urušilo. Tutuševi neslužni sinovi Ridvan Alepski i Dukak Damašćanski nisu uspjeli nametnuti svoju vlast, pruživši Turskom Atabegu, Mosula, Kerbogi, mogućnost da proširi vlast na Sjevenu Siriju. Ta razjedinjenost muslimanskih vladara olakša će križarima prvi križanski pohotelj. Situacija je bila utoliko zanimljiva što su doista, ako su se i križarski vođe međusobno sporili oko vodstva cijeloga pohoda, sami muslimanski vođe su bili doista duboko razjedinjeni. Zapravo križarima direktno su se suprostavljali po glavari Damaska i Alepa. Abasidski kalef je samo formalno pružao potporu posle neke simbolične Snage, dakle, selđučke plaćenike. Sami selđuci nakon dva poraza koje su doživjeli više nisu bili kadri se toliko aktivirati u borbi protiv samih križara na prostoru koji zapravo nije niti direktno pripadao njima. Treba imati na umu jasno da nakon svakoga poraza u tim srednjovjekovnim okvirima onaj koji je izgubio treba poneprivoditi u brigu da ojača svoju, svoju poziciju. Ti elementi su išli tekako na ruku samim križarima. Još nešto važno, ta muslimanska razinja išla do te razine da su bili spremni čak i paktirati sa samim križarima, kao što su i križari u kasnije u razdoblju druge polovine 12. stoljeća, kada je već Jeruzelinsko kraljestvo bljeda sjena, nikad nije ono bilo onako čvrsto i snažno, ali recimo na, tim, na svom početku nekako 12. stoljeća još je odavalo dojam snage s temeljem tih ipak velikih uspjeha. Pa i ti lokalni kršćanski vladari su bili spremni klapati saveze protiv svojih Kršćanskih suvjernika, ali recimo političkih protivnika. Dakle, sam muslimanski svijet je bio dovoljno razjedinjen, politički i vojno, što je tekako išlo, išlo na ruku onda i samim, samim križarima i omogućilo im da efikasno provede i u Jeruzalem. Opsada grada uvijek je bila teška u srednjem vijeku. John France u knjizi Zapadno ratovanje u doba križarskih pohoda 1000 ta, do 1300 ta, piše. Jednostavno je bilo teže onome koji opsje da pokrenuti uspješan napad na grad ili ga ocijeći bez nade u spas, kako zbog veličine grada, tako i zbog problema održavanja velike vojske na duže vrijeme. Svi oni koji su opsjedali grad suočavali su se s istim problemima. Svaki grad ili dvorac očito je mogao biti blokiran i na kraju bi mogao pasti zbog gladi ako pomoć ne bi stigla. Ali onaj koji opsjeda mogao je jednako tako patiti od problema s opskrbom kao i onaj kojega se opsjeda i bio je više izložen vremenskim neprilikama i bolestima. Prisutnost vojske koja je dolazila u pomoć stavljala je pred napadača strašan rizik. Problemi velike opsade samo su uvećani labavom strukturom srednjovjekovnih vojski. Svi ovi problemi bili su još veći u prvom križarskom pohodu. Vojni zapovjednici stalno su bili u svađi, nije bilo drveta za opsadne sprave, tek dolazak brodovlja iz engleske ili talijanskih gradova nakratko bi olakšao nestašicu drveta. Podnevlje u kojem su ratovali križari bilo je teško. Pored toga, mjesto koje su okupirale križarske vojske bilo je tek maleni otok u zemljama kojima su vladali muslimanski vladari. Tako je bilo pod Antiohijom. Tako je bilo i pod Jeruzalemom. Taktika je manje više bila identična opsadi Antiohije, s time da jasno sada su se mogli križari ipak pozvati na određenu iskustvo koje su stekli. Prije, opsadne sprave, to, to je bilo znači, najveći, najveći problem, doduše do duše da toga vremena su uspjeli riješiti jednim dijelom tu poteškoću, sagradioći dakle, sprave u principu to su najčešće bili opsadni uređaji poput e, trebušeja ili e, mangonela tih golemih e, lukova koji su onda trebali prvo e, unositi poneprije strah e, među branitelje stvari o tome da su križari uspješno e, zatvorili zapravo grad sa svih strana onemogućavali normalnu e, opskrbu a posebno na to da su iznijeli pobjedu, gotovo kod Antiohide, kada su i vladarima Alepa i Damaska pokazali svoju snagu, već je bilo teže dobiti lokalne muslimanske vladare da pokrenu tu vojsku u većem broju protiv, protiv samih križara. Tako da, napravo, niti u jednom je trenutku bez objera na napade koje su križari doživljavali, nije njihova pozicija bila tako ugrožena kao, kao prije. Jednostavno, zapravo su iznurili obranu. Slično se dogodilo što se dogodilo kod Antiohije. Jednako, ako su i sami križari bili iscrpljeni samom opsedom, jednako tako su i sami branitelji. S time da je Jeruzalem bio veći problem, jer je sadržavao i znatnu židovsku populaciju koje nisu muslimani baš sasvim, e, sasvim vjerovali, inače je to bio još od prije razmjerno kozmopolitski grad, jer je i dalje funkcionirao kao hodočasničko odredište tako da praktički grad se predao, križari su iskoristili i slabosti obrane i unutarnju razjedinjenost odnosno nepostojanje jedinstvenoga fronta i uspjeli prodati kroz grad, dakle to se dogodilo sredinom srpnja jedna godine ono što jest Ostalo kao trajna mrlja, jer to tako nije bilo i dogovoreno, dakle, postojili su i razgovori o predaje, kao što je to bilo uobičajeno. Stvari u tome da su križari izvršili krvoproliće nad mjesnim straništvom i to ne samo nad muslimanima, nego i nad židovskim stanovništvom, što je onda bio i tekako loš početak za novu državu koja je bila u nastanku jer je mjesno stanovništvo moglo na svoje oči vidjeti kako osvajač je spreman postupati za razliku doista opet moram to naglasiti kako su stvari funkcionirale u samoj samoj Antiohi Pokolj koji je počinjen nakon ulaska križara u Jeruzalem bio je takav da su križarski kroničari govorili o uskim ulicama, zakačenima leševima i razbacanim dijelovima tijela. Raimon od Agiljera piše da su tankredovi vitezovi koji su došli pre plato džamije Alaksa nakon ubijanja gacali kroz krv koja dosezala do koljena njihovih konja. Muslimanski kroničari pisali su o 70.000 ubijenih, ta je brojka znatno pretjerana. U tom pokolju sigurno je ubijeno više tisuća muškaraca, žena i djece. Broj ubijenih možda je bio veći od deset tisuća. Posebno je šokirao drugi pokolj koji su izvršili križari. Nakon prvog naleta mahnitog ubijanja grad je trebalo očistiti od leševa. Oni koji su preživjeli pokolj morali su 17. srpnja izniti leševe ubijenih i spaliti ih izvan grada. Nakon toga i ti su preživjeli ubijeni. Ti pokoli u Jeruzalemu stoljećima će optaričivati odnose između kršćana i muslimana. Neposredno nakon toga je onda se opet postavilo pitanje što s novoosvojnim područjima. Edesa je nekako funkcionirala manje više kao samostalno područje koji nije potpadalo onome formalnom e, smislu pod jeruzalemskog vladara, odnosno u onom trenutku onaj od je bio na čelu e, jeruzalema je to još nije bio osoba koja je ponijela kraljevski. E, naslov tu je bilo kako bio Antiohija, knježivna Antiohija i jasno Tripoli nekale, kao također jedno od e, važnih, e, važnih središta te buduće križarske države. Nekako je bio konsenzus da Gotfried bujonski treba preuzeti to prvenstvo, pogotovo zato što su se i e, apetiti nekih drugih istaknutih križara već e, namirili na različite načine, dakle, gdje si e, Antiohi. Njega su službeno proizveli recimo to tako, e, u zaštitnika Svetoga groba, dakle, to mu je bio službeni naslov, ali pisani izvori se doći tomu da on sebe radije titulirao kao princeps, Dakle, Doslovci je bio vladar. Prije od toga, prejudicirajući napravo tu situaciju u političkom smislu koja je nastala, dakle doista da je on trebao postati, ali je umro prije nego što je doista postao, pa je to onda njegov brat postao prvi jeruzalemski kralj. Među vitezovima i vojnicima koji su otišli u prvi križarski pohod bilo je ljudi iz Provance, Akvitanije, Britanije, Engleske, Škotske, Velsa, Normandije, Lotaringije, Burgundije, Lombardije i Apulije. Ipak te Vitezove i vojnike muslimani su nazivali Al-Ifranj ili Franci. Zemlje koje su pak križari usvojili na Bliskom istoku imale su skupni naziv Utremer ili Prekomorje. To područje nije bilo veliko. Prostiralo se nekih 900 km od zaljeva Aleksandreta, današnji Iskendrun na jugoistočnoj turskoj, na sjeveru te do Akadskog zaljeva na jugu, na Crvenom moru. U tom području dominirale su planine i brda. Na sjeveru uzdizale su se planine Aman i Nosairi, koje su imale vrhunce i od 2700 metara nadmorske visine. Na te planine nastavjali su se planinski lanci Libanon i Anti-Libanon, a to je područje na jugu završavalo brežuljcima Samarije i Judeje, koji su bili visoki do 900 metara. Međutim planinama i brežuljcima bilo je plodne zemlje, ali i pustinje. Kristofar Tirman ovako opisuje utremer u kojemu su križari osvajali svoje nove države. Na zapadu se prostire uska plodna obalna ravnica ponekad prekinuta jezicima Brežuljkastog kraju Rika kao duž limanonske obale i kod Haife, natapana otpuštenim zimskim kišama koje do visoravni donose prevladavajući zapadni vjetrovi. Planine su na istoku ograničene dubokom depresijom u kojoj se nalaze doline Oronta, Litanija i Jordana i koja, osim ondje gdje se anti-Libanon uzdiže s onu stranu Bike, uslupa mjesto visoravni, bogatoj na mjestima kao što su istočna Galileja. Prije negoli krajulik postupno prijeđe u Šipražje bez drveća koje graniči s pustinjom koja se prostire na istoku i jugu. U Južnoj Palestini, ondje gdje je obalna nizina šira, Brežulci se polako spuštaju i susreću sa zastrašujućom pustinjom Negev. Iako su i brežulci i nizine bili šumoviti nego u kasnijim stoljećima, a mnoga su područja bila poljoprivredno plodna i produktivna, osobito obalni potez dolina Oronta i Galileja, podneblje je osobito na jugu bilo nepomirljivo usporedbi s krajevima koje su mnogi zapadnjački naseljenici bili ostavili za sobom. Ljeta su bila vrela i suha, a zime vlažne i hladne. Iako je ta zemlja bila strana mnogim križarima, a veliki dio njih došao iz sjeverne Europe, uređenje koje su donijeli u novuređene države, Jeruzalemskom kraljevstvu, Kneževini Antiohi, te Edesi i Tripoliju, bilo je gotovo nalik na ono koji su iza sebe ostavili u Europi. Do svog kraja utremeru nastoje će se izgraditi europski feudalizam tek nekoliko regionalnih posebnosti, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin. Već sam bio kazao da cijelo vrijeme postoji taj priljev novog astronomištva na kako uspjeh osvajanje Jeruzalema je odjeknulo u Europi onoga vremena. To se ovako zvuči pjesnički i to i namjerno potenciram na, na taj način, međutim treba imati na umu da kako da nisu postojali sustavi javnog komuniciranja kao što postoji, postoji danas pa to ne treba uzeti sasvim doslovom, međutim doista na svim razinama je postalo, dakle, duštenim razinama je postalo poznato da su križari uspjeli u cilju koji možda u samom početku i nije bio zacrtan kao takav, ali se onda dogodio. Dakle, osvojenju Jeruzalema, osvojenju Svete zemlje, odnosno bolje oslobađanju Svete, Svete zemlje. Božja volja se ispunila i to je onda kako prizivalo i nove stanovnike sa, sa zapada. Da dođu onamo da ostvare za sebe život na nekome drugome području, ne samo to, da onda pomognu da ti prostori ostanu pod kršćanskom vlašću. Dakle, od samome početku do je problem bio što su to bilo područja koje su ipak bila naseljena pone prije muslimanskim stanovništvom. Antagoniziranje dakle, lokalnog stanovništva je bio problem, pogotovo kada je riječ o samome Jeruzalemu ili grofovi Tripoli, jasno da i sami križari, dakle budući da su potjecali i zapadne Europe uvode i one društvene odnose i one sustave kakvi su bile karakteristični za sredine iz kojih su dolazili i jasno da je to nalazilo na na otpor mjesnog astroništva, koje se nije moglo samo tako u vrlo kratkom vremenu prilagoditi, odnosno prevesti iz jednog sustava u drugi sustav. Tu su nekaj, ne samo u pitanju tenzije vjerske naravi, nego čisto praktične naravi. Jedni i drugi su morali naučiti živjeti jedni s drugima, to je u svakom slučaju bio problem i izvori svjedoče, ali... Isto tako svjedoče da su uh, uspostavljene i uh, u pojedinim primjerima, dakle, knježevina Antiohoja, već je istaknuto, je dobar primjer toga, i prilično dobra razina te uh, međusobne uh, suradnje. I uspjeh celoga toga pothvata je onda i prizvao uh, mnoge druge uh, križare, među njima i neke uh, okrunjene glave, pogotovo i sjeverne Europe, recimo, jedan uh, Norveški kralj se na, na koncu također odvažio na Vlastitu križarsku vojnu i sljedeći križarski rat, drugi križarski rat, drugi križarski pohod koji je pokrenut zbog pada grofovije Edese je imao doista tu bitnu kvalitativnu promjenu što su ga vodili kraljevi za razliku od ovoga prvoga. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili čitao Ivan Kujundić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u redu i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.